Анголон, Серж Голон, Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина 3 Країна веселок. Розділ 43. Малюк жені народився на світанку. То був хлопчик. Всім, хто зібрався біля хатини, де молода мати породила його на світ, здавалося, що це найнезвичайніша дитина на землі. А те, що новонароджений був хлопчиком, здавалося справжнім дивом. Напередодні ввечері Анжеліка відвела жені в будиночок кроулі, а дітей, які там спали, перенесли в інші хатини. Мати Породіллі, пані Маніго, що так впевнено розпоряджалася у вітальні свого ларошельського особняка, зовсім розгубилася перед подією, яку могла собі уявити не інакше, як у звичній обстановці пристойності та достатку. «Ох, навіщо нас занесло до цієї глушини?» – голосила вона. Тут немає ні грілки, щоб зігріти постіль, Ні повитухи, яка б допомогла моїй бідній дівчинці. Коли я згадую про прекрасні простирадла із мережевною облямівкою, Що залишилися на моєму широкому ліжку, О, Господи, Господи! Зараз на ваших простирадлах із мережевною облямівкою Сплять, не знявши чобіт королівські драгуни, З грубою прямотою відповіла Анжеліка. Вам це відомо не гірше, ніж мені, Радійте, що ваш онук народиться не у в'язниці, де зручностей ще менше, ніж тут, а на волі серед своїх рідних. Жені тримтячи чіплялася за руку Анжеліки. Та терпляче сиділа поруч і зрештою зуміла її заспокоїти. Всередині ночі в хатину з'явилася дивна жінка і принесла кілька мішечків із сухими лікарськими травами. То була стара індіанка-повитуха. Як з'ясувалося, граф Депейрак послав за нею до найближчого села. Дитина з'явилась на світ легко, з першими променями сонця, яке сходило. Своїм гучним криком він ніби привітав цю сяючу світіадами вогнів ранкову зорю, яка зіткала навколо напівзруйнованих хатин чудові намети із золотистого туману. Після стількох годин тривожного очікування всі і чоловіки, і жінки, що дюрмились біля будинку Кроулі, вибухнули радісними вигуками, а багато хто навіть заплакав. Виявляється, життя – це так просто. Цієї істині їх навчило новонароджене немовля, яке видавало свій перший крик, навіть не помічаючи поневірянь, серед яких воно з'явилося на світ. Анжеліка ще тримала дитину жінні сповиту на індіанський манер, незворушною, мідношкірою повитухою, коли прийшов граф Депейрак, щоб засвідчити свою повагу молодій матері. Він увійшов слідом за двома слугами – які поставили на ліжко дві скриньки. В одній були перли, в іншій – два невеликі відрізи золотої парчі. Сам він простяг породіллі футляр. У ньому виблискував перстень із сапфіром. Ви подарували цій новій землі найпрекрасніший подарунок, на який вона тільки могла чекати, пані. У краї, де ми знаходимося, предмети, які я вам дарую, мають цінність передусім як символи. Ваш син народжений у злиднях, але під знаком великого багатства. Я вважаю це доброю ознакою і для нього, і для вас, його батьків. Пане, я не можу повірити, – пробурмотів молодий батько, запинаючись від хвилювання. Такий дорогий камінь, зберігайте його на згадку про цей щасливий день. Впевнений, ваша дружина носитиме його з радістю, хоч і не зможе дати собі задоволення вразити ним ціле місто». Втім, така можливість у неї теж буде. Дайте лише термін. До речі, як назвали це чудове дитя? Батьки та бабуся з дідусем переглянулися. Якби дитина народилася у Ларошелі, ім'я йому вже давно б обрали після тривалих і спекотних суперечок. Погляди присутніх звернулися було до пана Маніго, але той вже аж отупів. Він спробував згадати, як звали тих предків, чиїми портретами були обвішані стіни його будинку але жодне ім'я так і не спало йому на думку. Остання просто відмовлялась йому служити, затуманена нездоланною сонливістю. Адже Маніго не спав усю ніч, з хвилини на хвилину чекаючи на смерть дочки. Зрештою він здався і зізнався, що нічого не може вигадати. Вибирайте самі, діти мої. Тут, на цій землі, звичаї, які ми вважали священними, втрачають свій сенс. Тож вирішувати вам. Жені та її чоловік запротестували. Вони теж не замислювалися про імена, покладаючись на рішення глави сімейства. Ні, така відповідальність їм не під силу, адже не можна ждати перше ім'я, що трапилося такій чудовій дитині. Пані Анжеліко, підкажіть нам, несподівано вирішила жені. Так, так, я хочу, щоб ім'я нашому синові видали, це принесе йому щастя, адже ви привели нас сюди, ви допомогли нам врятуватися, Нині вночі, коли я попросила вас покликати, я відчувала, якщо ви будете поруч, зі мною не станеться нічого поганого. Дайте ж йому ім'я, яке вам дороге. Таке, яким ви без радістю назвали маленького хлопчика, веселого і живого. Вона замовкла, і Анжеліка сподивом подумала, що саме знає про неї жені, чому дивиться на неї очима повними сліз і ніжності. Старша дочка Маніго мала чуйне серце. Бувши дівчиною, вона була трохи легковажною, але заміжжя і перенесені випробування дуже її змінили. До Анжеліки вона була прив'язана всією душею, і палко нею захоплювалася. «Ви мене бентежите, жені! Ох, прошу вас, не відмовляйтесь!» Анжеліка перевела погляд на немовля, яке лежало в неї на руках. Він був світлий і з круглими щічками. Напевно, очі у нього будуть блакитні. Він буде схожий на Жеремі, і ще на іншого малюка, такого світленького, такого рум'яного, якого вона колись так само притискала до серця. Вона ніжно погладила маленьку пухнасту голівку. Назвіть його Шарлем Андрі, сказала вона. Ви маєте рацію, Женні, я буду рада, якщо він носитиме це ім'я. Вона нахилилася до молодої матері, віддала їй дитину та змусила себе посміхнутися. «Якщо ваш малюк буде схожим на того іншого Шарля Анрі, ви станете щасливою матір'ю». «Жені!» – додала вона тихо. «Бо то був найпрекрасніший хлопчик у світі!» Анжеліка поцілувала жені та вийшла на поріг будинку. Сонце заглянуло їй прямо в обличчя, і їй здалося, що перед нею стоїть величезний натовп, який глушливо шумить. Вона похитнулася, заплющила очі рукою, і раптом зрозуміла, що дуже втомилася. Чия сильна рука підтримала її. «Ходімо!» – почула вона наказовий голос чоловіка. Анжеліка зробила кілька кроків і нудота пройшла. Замість великого натовпу перед нею була тільки тісна купка протестантів і поруч матроси з Голзборо, трапери, кроулі, пандурвіль, кілька індіанців та іспанські солдати у своїх чорних обладунках. Зізнавшись дивну звістку про народження першої білої дитини, тут зібралася вся округа. «Послухайте мене!» – звернувся до них граф Депейрак. «Усі ви, люди білої раси, прийшли сюди, щоб іще раз побачити це вічне нове диво – народження дитини. Щоразу, коли на ваших очах починається ще одне життя, ви на якийсь час перестаєте пам'ятати про смерть. Народження цього слабкого немовляти об'єднало вас – Змусило забути про ненависть, яка розділяла вас. Ось чому я вибрав саме цю годину, щоб звернутися до вас. До тих, від кого залежить доля народу, серед якого зростатиме цей новонароджений. До всіх вас, звідки б ви не прибули, з Ларошелі, Шотландії, Німеччини, Англії чи Іспанії. До вас хто б ви не були, купці чи дворяни, мисливці чи солдати. Я хочу сказати вам, необхідно покласти край чварам. Ми не повинні ні на мить забувати те, що нас об'єднує, усі ми вигнанці, всі відкинуті своїми братами. Одні через свою віру, інші через безбожність, одні через те, що були надто багаті, інші були бідні. Так радіймо ж, бо не кожному випадає велика честь творити новий світ. Сам я був колись володарем, сеньором, мої землі в Лангедоку та Квітанії були величезні, багатства незліченні. Заздрість короля Франції, якого лякала феодальна могутність провінційної знаті, зробила з мене мандрівника. Людину без імені, без батьківщини, без прав. Мене хибно звинуватили в незлічених злочинах. Засудили до смерті, і я був змушений тікати із країни. Я втратив усе. Землі, замки, владу. Мене назавжди розлучили з моєю родиною. І з жінкою, яку я любив, яка була моєю дружиною і подарувала мені синів. Він на мить змовк, обвів пильним поглядом різношерстний, обірваний натовп, який слухав його, затамувавши подих, і його очі весело блиснули. Сьогодні я радий цим випробуванням, бо, незважаючи ні на що, залишився живим і не втратив головної, безцінної свідомості, що я існую на цьому світі недаремно. До того, щасливий випадок, який ви, панове, назвете провидінням. Тут він із підкресленою поштивістю вклонився протестантам. «Повернув мені жінку, яку я любив». Він підняв руку, в якій лежала рука Анжеліки. Ось вона. Ось жінка, з якою 15 років тому в Тулузькому кафедральному соборі з усіма почистями та пишними церемоніями я одружився. Ось графиня Депейрак Деморан Дірістрю. Моя дружина. Анжеліка була приголомшена цими несподіваними словами майже так само, як і всі інші. Вона кинула на чоловіка розгублений погляд, і він відповів їй змовницькою усмішкою. Це було так само, як давно в Тулузькому соборі, коли він марно намагався заспокоїти свою злякану юну дружину. Так Жофрей повною мірою зберіг свою пристрасть до театральних ефектів. Таких властивих гарячим і палким жителям Півдня. Почуваючись невимушено, дуже задоволений зробленим враженням, він провів Анжеліку крізь натовп, представляючи її бідно одягненим поселенцям. Так, ніби це був цвіт суспільства одного з міст Франції. Моя дружина – графиня де Пейрак. Життєрадісний нормандський дворянин першим прийшов до тями і підкинув повітря капелюх. Хай живе графиня де Пейрак! Це стало сигналом до громоподібної овації. Разом вони пройшли серед оплесків та дружніх посмішок. Рука Анжеліки тремтіла в руці графа Депейрака, який багато років тому, але сьогодні вона посміхалася і відчувала себе в тисячу разів щасливіше, ніж якби він вів її серед придворного блиску дорогою, посипаною трояндами.